lobakum wa man yuta'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa in astaqal hadisi kalamullah wa khayral hadiyati hadiyyu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhtasataha fa in kullu muhtasati bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar fa istanam sallallahu an biz və məhərrəm ayı fəzilətləri var və fəzilətlərindən məsələn Allah subhantələ bu ayı haram edib yəni haram aylardan biridir və həmsinin müsəlman ilinin birinci ayıdır çünki Allah subhantələ ənəcə tövbə sürəsə 36-cı ayısında buyurur Allah yanında aylar 12-dir Və onlardan da bəziləri haramdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki: il 12 aydan ibarətdir. 4-ü haramdır. 4 ay haramdır. Haram yəni o vaxt müslümanlar hücum etməzlər. O vaxt sülhdir. O vaxt zülm verməzs insan üzünə. Bu mənanədədir. 3-ü dalbadal gedir ayların. Zülqadə zül, zülqa və Zülhiccə və Muharram və biri isə aylarının arasındadır cəmad Şabanın arasında o da Rəcəbə idi Muxari rivayət edib xüsusən bu ilin əvvəlində müsəlman çalışmalıdır keçən ilin xətalarını təkirləməyə öz nəfsini hesaba çəkə təbii ki, müsəlman Bu hadisəni, bu ilin dəyişməsini Bu bayram kimi qeyd eləmir Sadəcə kifayətlənir Ki keçən ildəki Bu xətaları təkrarlamaya Amma bunu qeyd eləmək Gəlməyib Və çox təəssüf ki Bu nəsrallərin bayramı Elə qeyd olundu ki Elə büyük ki Qarabağ artıq almışdıq Və bəzilə hətə İndiyəcə bayram iləyir Allahumustan. Və bu ay Məhərram ayı xüsiyyətlərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "Ən əfsel Ramazan ayından sonra tutulan, ən əfsel oruc, tutulan oruc Allahın ayında orucdur." Deyir Şehrullah Allahın ayı. Bu Allah Peyğəmbər sallallahu səlləm Allah da nə bil deyir? Və deyir ki, Allahın ayı. Məsələn, başqa aylar üçün belə yoxdur. Bu da fəzilətin göstərir məhərrəm ayının. Həmçinin məhərrəm ayında olan haram məsələrdən də zülümdür. Və zülüm ən böyük günahlardan biridir. Allah əsbəndə buyurur ki, Tövbə Sürəsi 36-cı ayısında o vaxt ki, bildirir ki, ilə 12 ay bölüb və ondan bir neçə haramdır və sonra buyurur ki, فَلَا تَلِّمُ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ Yəni, o aylarda ölünüzə zülm etməyin. Və zülm təbii ki, o aylarda da haramdır və təsəvvirlə xüsusən haram aylarda necə? Ayrıca qeyd olunub. Və zülm necə buyurduq, ən böyük günahdır və bütün şərlərə səbəbdir və zülmün nəticəsində diyarlar, ölkələr xaraba çevrilir və Allah s.q. qəzəbi nazil olur. Allah s.q. buyurur, bizə işarə edək, Kəhs suresi 59-cu ayisində, və tilqəl qura əhləkinəhum ləmmə zanəmu və o kəhətlərdən xəbər verir ki əhalisini o vaxtı həlak etdi o vaxtı zülüm etdilər və hədisi qüdsudə Allah-u Teala Peyğəmbər əsasə Allah-u Teala nəqil edir və buyurur hədisi qüdsudə Allah-u buyurur ki ey, ey mənim qullarım mən zülmü öz nəfsimə haram etdim və sizin arzada ar ar ar haram etdirəm etdir ona görə bir vüzdə zülüm etməyin muslim rivayət edəyim Və Allah subhantara, heç kəs zülm etmir. İnsanlar öz özlərində zülm edirlər. Allah subhantara buyurur ki, la ahada. Allah heç kəsə zülm etməz. Və ən böyük zülümdə şirkdə Allah şəriq qoşmaq. Və müsəlman geri çəkinə və qorxa bu böyük günahdan. Və həmçinin başqalarına zülm etməkdən, çünki nə zülm edirsə qiyamət günü cavab verəcək və bəcələr görsən bu dünyada cavab verir. Və təsəvvürlə insan öz özünə zülm edəndə. Və öz Və məsələn, böyük günahlar, zülümdür e, və s. və s. və s. və həmçinin ölən adam üçün özü əziyyət vermək də o da zülmlərdən biridir. Ona görə çalış bu ayda zülm etmə, özü və başqalarına, həmçinin şişlikdən qorun, oxusam başqa ailərdə də həmçinin. Lakin sadəcə xüsusən bu ayda və həmçinin çalışqının nəfsi və hesaba çəkinən və baxkinən bu yeni ildə, bu təzə ildə, artıq keçən ilin xətalarını etmək ilə, təvbələ çıxk ilə və öz nəfsi və hesaba çəkmə ilə Allah səbhəndirə bizə şübhəyələrdən etsin Əgul əzə və əstəqfirullah ləyə və ləkum və l-isələni muslimini min kulludən və əstəqfiruhu innəhu l-ğğafur və rəhîm Elhamdülilləhi vəhdə və sələtu və sələmə alə mələ nəbiyyə bağda əmmə bağda İbadə Allah Həmçini, rədəşlər bir mə O da müsələman ailəni deyəndə dedim ki, müsələman ayı 31-31 olur. O da ki, yo, sadəcə tələsməyimdən müsələman ayı ya 29 olur, ya da 30. Yəni bu məsələ, misal olun ki, xəta idi. Və Allah subhanət hələ bizə iş faydalanırdan etsin. Allah subhanət hələ bizim ibadətlərimizi qəbul olan ibadətlərdən etsin. Allah subhanət hələ, ya Rab, müsələmanlara kömək ol. Ya Rab, o müsələmanlar işəsində olaraq şəfaf et. Ya Rab, ölkəmizlər üçün müsə